до російсько-українського конфлікту стало знищення пасажирського авіалайнера над підконтрольною сепаратистом територію. 17 липня 2014-го літак «Боїнг-777-200» авіакомпанії «Малайзія Airlines рейс «МН-17» із двома стами, девяноста людьми на борту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 Ракету запустили з території, на той момент контрольованої озброєними загонами ДНР. За міжнародними авіаційними правилами, розслідування авіаційної катастрофи повинна проводити країна, на чиїй території.